Ondrej Sliacký o Ardašírovi a krásnej hajátan Nufús. Za dávnych čias panoval v meste Širáze... Mocný vladár, ktorý mal jedného jediného syna a mal ho na nadovšetko rád. Keď princ dovršil 18. rok, začali mu vezíry hľadať nevestu. Od kupcov, čo precestovali mnohé cudzie kraje, sa dozvedeli, že v ríši Jaman vládne sultán Abdalkádir. Mocný a múdrý vládca. A ten má dcéru. Ajáta fúz, krásnu, ako vychádzajúci mesiac. Bezíry však počuli o nej aj ďalší chýr, ktorý ich veľmi skor mútil. Princezná vraj prechováva k mužom nenávisť a o vydaji nechce ani počuť. Sotva sa zvesť o ľúbeznej princeznej dostala k vladáromu synovi, Princ Ardašír k nej zahorel horúcou láskou Otec sa tomu potešil A poslal na pýtačky svojho najmudrejšieho vezíra Lenže zväzdne klamala Krásna princezná pýtačov odmietla Ale to je neslychané Hamba, potupa odmietnúť môjho pýtača. Rozpovedal si jej vezír všetko o našej krajine? Rozpovedal môj najjasnejší král. A spomenul si aj nesmierne poklady, ktoré sú v komnatách kráľovského zámku? Spomenul Výsosť. Nezabudol si na truhlice plné perál, zlata, drahých kameňov? Nie, pane, ako by som mohol. A povedal si aj to, že jej to všetko bude patriť, keď sa stane ženou môjho syna? Povedal. A napriek tomu odmietla? A v jej očiach hlbokých ako horské jazera sa iskrilo pohrdanie. A čo jej otec, sultán Abdalkádir? Nechali ju samú rozhodnúť. Ale to je urážka... Aká nemá páru, synami takto zhanobiť? Nužale ale dobré. Zasiali vietor, budú žať búrku. Čo chceš urobiť, môj kráľovský otec? Na potupu odpovedať mečom. Kráľov s tvojim vojskom rozvráť. Nie, nie, môj milovaný otec, to nesmieš urobiť. Čože? Ty sa chce zmieriť s takou urážkou? Nie, nechcem. Ale ani nedýchťím pokrvi. Ty? Syn vládcu Širázu? Ja, otec. Pri Aláhovi. Vieš, čo hovoríš? Viem. Ale zvýťaziť možno nielen nabrúseným mečom. Veď, ak by sme na princezninu odpoveď odvetili silou, vznietíme v nej len väčší odpor. Nenávis ktorú už nikdy nezdolám. A poznáš a zdá iný spôsob, ako to urobiť? Poznám, otec. To by som rád vedel, Aký. Získam si ju srdcom. Žijem už dosť dlho, syn môj. A viem, že všetky poklady sveta honobia sa mečom. Dovol mi, milovaný otec, vyskúšať moju zbraň. Pust ma do kráľovstva jamen. Uvedomuješ si, syn môj, čo odo mňa žiadaš? Vieš, koľko nástrach ťa čaká na takej ceste? Prosím ťa, otec. Nie. Ak by sa ti niečo stalo, bola by to i moja smrť. Ale bez Hayatanu, fúz, nemôžem žiť. Vznešený môj král, dovoľ mi sprevádzať tvojho syna a ja pri Allahu prisahám, že sa domov vráči živý. Ty by si vezír podstúpil tú cestu ešte raz? Podstúpil princ Ardašir. Oh. Ak s tým súhlasí kráľ? Dobre teda. Nehalah žehná vaše kroky a nech je milostivý syn môj tvojmu úmyslu. Len ráčte ku mne, veriaci. Také rúcha, aké mám ja, ešte ľudské oči nevideli. Hodváby je jemnejší ako Večerný Vánok, zamadmekší ako Svidluny a Damašek pevnejší než Saracénska ocel. Pristúpte a presvečte sa na vlastné oči. Počuj, Kupec. A máži takú látku, ktorá by obšťastnila zrak vznešenej princeznej Hayatan Nufus. Princeznej Hayata Nufus? Ha? A, a, a, mám, akože by som nemal? A, a, no, kto si ty, že sa tak pýtaš? A sa v nej o, ťa samotné nebesá. Nerozumiem, kúpec, o čom hovoríš? A, a, tu je tá látka. Žiariacie hviezdy sú v nej vodkané. Uh -huh. A tento mešec plný dirámov je tvoj. Čo mu mám vďačiť za takú štiedrosti? Veľmi úprimne, ako sa voláš, a po čom túži tvoje srdce. Som Ardašír. A do vašej krajiny som prišiel preto, lebo som zahorel láskou k princeznej Hayatan Nufus. Pomôž mi, vzácna, pani, chcem vidieť jej tvár. Hmm, uvedomuješ si, kúpec, čo pani. Veď ty si len obyčajný človek, a Hayatan Nufus je kráľomská dcera. A nie len to, je najkrajšia v celej ríši. Otec ju chráni ako oko v hlave. Princezna žije odlučená od sveta v nevydanej nádhere a prepichu a k cudzi nesmie na nej spočinúť pohľadom. Tvoju žiadosť jej nemôžem ani len povedať. Zaraz by som prišla o kráľovskú priazeň. Ale ak chceš, vďačne ti pripravím cestičku, ktorej niektorého emira alebo vezíra. <hým> Zaiste si už veľa prežila a dobre poznáš nástrahy života. Ak človeka rozborí hlava, Vary si obviaže koleno. Už tak je to aj so mnou. Tužím len o kráľovskej cere Hayatan Nufus. Bolí nej som prekonal dlhú a strasti plnú cestu. Zlutuj sa na mnou a pomôž mi. Žiaľ mi. ťa, pane. no neviem, ako o tebe povedať princezný. Neverí iba jej podaj tento lístok, toto rúcho a poboskaj jej za mňa ruku. Žiadaš odo mňa nemôžnej kupec. Prosím ťa, priviere Rúcho jej zoberi, lístok. Nie, to nemôžem. Pre všetko, čo ti je sveté. Privolávaš nešťastie na moju i svoju hlavu, mládenec. To je krása. Kde si takú látku vzala pestúnka? Je to dar, spanielá princezná. Dar? Od koho? Od kupca krásneho ako slnce, ktorý sa usadil v našom meste. Odmietol zlato, ktoré som mu dávala, že to je vraj dar pre kráľovskú ceru. lebo nikdo krem nie je hoden. Koľká štedrosť. Čo však za ňou väzi? Isté to nie je zadarmo. Pani moja, ja som sa ho na to pýtala. No kúpec mi iba poda lístok. Lístok? Pre teba. A čo v ňom môže byť? O dcera kráľovská, ja pre tebou sa korím, ako sa temná noc korí pred úsvitom. Som pútnik zďaleka a láskou k tebe horím a srdce zmámené sa zadúša tým citom. Noc mi už nie je noc a ráno nie je ráno. Myšlienky na teba staj ma mučia. Túžobne čakám deň, keď povieš svoje áno a ako sladký plot mi klesneš do náručia. Pestumka beda ti! Kto je ten ničomnik, čo sa opovážil osloviť kráľovskú dcéru? Kde vzal smelosť poslať mi takýto lístok? Len bojnosť mi bráni, aby som ho nedala skaličiť na večnú výstrahu všetkým, ktorí si trúfajú zdvihnúť ku mne zrak. Pani moja, ten cudzinec ponížil. A to sa pýtaš ty? Moja pestúnka? Vede to blázon, šialenec? Máš pravdu, pani moja, ten človek nie je asi pri zmysloch. Mala by si mu dať prísnu odpoveď. Ja jemu? Pohroziť mu, že ak sa to snane ešte raz, dáš ho zbyčovať priamo na trhovisku. Čo ti to nešťastnica zišlo na um? Ako by som mohla ja, kráľovská dcera, písať dajakému kupcovi? Nech si zapamätá svoju trúfalosť. A vlastne máš pravdu. Prinies mi papier, a trament. Je zvlúdilec, kto od Luny si žiada lásku a či iný cit. V mu Luna túžbu vyplní, biednika môže iba pokoriť. O, oh, ja nešťastník, a tak som dúfal. Veril. Teraz je všetko stratené. Pane, prečo žalostíš? Či ťa neteší, že Haja Tannufúzna tvoj list odpovedala? Ako ma môže tešiť taká odpoveď? je to koniec mojim nádejam. O, bedami. A čo mám ešte žiť? Radím ti, napíš jej znova. Radšej mi poraď, kde dostanem smrtonostný durma. Zúšalel si, teraz umierať. A čo mám urobiť? Dôležité je, aby si jej napísal. A čo ti odpovie, to už bude moja starosť. A ty by si sa podvolila od jej ďalší list? Áno. I keď ma môže stihnúť krutý trest. A, tak ti na mne záleží? Mám rada aj a tannufus. A teba som si obľúbila tiež. No už neváhaj, ber papier a píš. O pani, prinášam ti ľúbosť nezmenenú. Hoď za dar mi ponúka len smrť. Veď život bez teba už nemá pre mňa cenu. Akože si ťa mám zo srdca vytránúť. Ale to je už trúfalosť, ktorá siaha do nebies? Ako si sa opovážila niečo také mi priniesť? Hm, naliehal, princezna. Potom zopel ruky. Ty najlepšie vieš, ako nenávidím všetkých mužov. Ale on ťa neskonale ľúbi. Ako to môžeš vôbec vyslobiť? Tak to má urážať. Vieš, že by som ťa za to mohla vydať katovi? Viem, moja. A napriek tomu to robíš? Ten mládeniec by za teba obetoval život. Stačí mi mávnuť rukou a urobiť to tisíce mládencov. Mm, ale ten Tak dosť! Viac ani mm. slova! Hej, sluhovia! pri alahovi princezna. Čo chceš urobiť? Zradila si ma pestúnka. Nie! Ako by som mohla. Stále si mi o tom kupcovi vravela, nosila jeho listy. Prefíkanie ma navádzala odpovedať na ne. Ale nie preto, že by som ťa chcela zradiť, princezná. Si falošná ako púštná zbyja. Kriutiš mi, dievčatko moje. Nemám srdce dať ťa zbičovať. Ale viac ťa už nechcem vidieť. Princezná! Choď sa preč! No čo stoíš? Sluhovia! Vyvede ju z paláca a viac nech sa už nikdy nevkročí. Šťastie nás opustilo, nádenec. Princezna už o tebe nechce ani počuť. A mňa, mňa dala vyhnať z paláca. Lach mi aj svetkom, že som ti nechcel ublížiť. Myslel som, že tie chýry O princezninej nenávisti sú iba nezmyslom. No teraz už vieš, že sú pravdivé. Pri Allahovi prečo je taká? No možno mi neuveríš, môj pani, ale všetko, čo ti poviem, je čistá pravda. Asi pred dvoma rokmi princezná zaspala hlbokým spánkom a prisnil sa jej čudný sen. V tom sne, moja dráha pestúnka, videla som louca, ako sype na zem zrno a sieťou potom chytá holuby. Raz v sieti uviazol holub a nejakým činom sa z nej nevedel vymotať. Keď holubica videla, že lovec spí, vrátila sa a pomohla holubovi na slobodu. Onedlho uviazla v sieti holubica, no holub sa nevrátila, aby svojej družke pomohol. Keď sa lovec zobudil, chytil lapenú holubicu a usmrtil ju. Od tých čia zmladenec Kráľovská cera ja tá, nofú znenávidí mužov. Sú vraj sebecký, krúty a samolúbi. Nuž odtiaľ pramení jej nevraživosť. Takže, nemám nádej. Várne som prešiel takú dlhú cestu. Súžoval sa, trápil, nádejal. Keby som mohol uzrieť aspoň jej tvár. Potom už nech sa stane, čo mi je súdené. Neklesej na mysli, môj pane. Viete, vieš, že v živote sa jednostaj všetko mení. Raz je tak, druhý raz zazinač. Ver, že aj tebe vyjde dobrá hviezda. A uzrieš svoju lásku. Chieš by sa splnili tvoje slova. Ale som ja varýv tak, aby som vletel do jej komnaty a zazrel ju. Poradím ti. Princeznája, tanfús. Raz do roka keď dozrieva sladké ovocie, chodíva do kráľovských záhrad Rozmýšľaj, ako sa tam s ňou stretnúť. Nebude ľahké, môj pane. Spolíham na tvoj jasnozrivý úm, um, Alebo ťa márne prosím o pomoc? Keď sme odchádzali z vlasti, princ, slúbil som tvojmu otcovi, že ti pomôžem, keď bude treba. Svoj slub dodržím, aj keď v tejto chvíli neviem, či to bude v tvoj prospech, alebo na tvoju záhubu. Akože na zahubu. sa zriem tú, čo tak túžim vidieť. Veď práve, môj pane. Nech vás ale žehna. Čo vás sem priviedlo v zácny, pane? Ty si kráľovský záhradník? Áno, pane. Už 50 rokov. Máš krásne záhony. A tie čarokrásne kvety. Jak žil, som také nevidel. <sík> Sú mojou pýchou. Sám som ich vypestoval. Zaiste sa páčia i kráľovskej dcére. Veľmi, veľmi. Ale vidí ich len z raz do roka. No vtedy sa v nich nevie nakochať. Aj ona je krásna. Áno, áno. Škoda, že ich čarotieni záhradná besiedka. E, prečo tak súdite vzácny pane? Vali nevidíš? Holé, pusté steny. No, ale sú z vzácneho dreva. Mali by byť vykladané zlatom, drahými kameňmi. Pekná malba by ich tiež skrášlila. Myslíte, že by sa tu potom moja paní cítila lepšie? Nemyslím. Ja to viem. Hm? Hm. Ale kde teraz narýchlo nájdem maliára, ktorý by dokázal vymalevať steny besiedky tak, aby sa rozžiarili oči princeznej? Nemusíš hľadať nikoho. Poznám jedného. Súhlasíš? Oh, Akoby nie, pane, Keď to princeznú poteší. To určite, akože je Allah nad nami. A čo mám maľovať vezír? Najskôr namaluješ rdeľ holubov, ako si veselo zobú zrno a netušia, že lovec na ne nastražil sieť. Ale vedie to sen, ktorý sa prisnil princeznej. Presne tak. O, a prečo ho mám teda malovať? Pochopíš neskôr. Na druhú stenu bez siedky namaluješ holubicu, ako vyslobodzuje lapeného druha z loucovej siete. Rozumiem. A, a nakoniec holubicu, ktorá zanedlho sama uviazne v sieti, no jej druh sa nevráti, aby jej pomohol. Nie. Ha? To nie. Namaluješ holúbka, ako letí svojej družke na pomoc, ale v tom nad ním zakrúži dravec a schytí ho do svojich pazúrov. He, veď princezná mala iný sen. Neváhaj, princ. Maluj, ako ti radím keď myslíš, vezier, počuvnem ťa. A s tebou, cérenka. Vitaj, môj kráľovský otec. Počúvam, že si aká si nesvoja. Celé v raj presedíš v smútku, bez priateliek, zábavy. Vieš vôbec, že prišiel čas, keď chodíš do kráľovských záhrad? Dozrieva tvoje obľúbené hrozno a broskyne. Skutočne? Zober sa s pestunkou a choď. Pestúnka je preč. Dala som ju vyhnať z paláca. Znepáčila sa ti? Nie. Skôr ma roztrpčila, hoci nechtiac bez zlého úmyslu. Tak jej odpusť Skrášli ťa to viac než najvzácnejší šperk. Áno, môj kráľovský otec. Ved mi je bez nej otupno. Hej, sluhovia! privete do paláca moju starú pestunku. Že ju prosím, nech sem príde zás. Pane môj, tiež sa. Čo chvíľa tvoje oko spočinie na tvári z panilej ajátalných úst? Prijala hovi. Stal sa Vary zázrak? Prišiel čas princezninej prechádzky v kráľovských záhradách. Už po... poslala povedňa. Hovorila si, že ťa vyhnala z poláca. Oľutovala svoj čin. Pozvala ma späť. O Nech Aláh rozmnoží jej krásu. A ty, pane? Urobil si, ako som ti poradila. Našiel si cestu k starému záhradníkovi. Našiel. Nož potom sa preoblič do najskvostnejšieho rúcha a požiadaj ho, aby ti dovolil ukryť sa v záhrade. Keď pôjdeme, nespúšťaj nás oči. A keď poviem, zošli nám Allah hojnosť milosti a navyky nás bav našej úzkosti, vykroč zo svojho ukrytu v celé svojej kráse a spánelosti. Vidím na besiedke pestónka. Sú tam nejaké obrazy. A nikdy som ich doteraz nevidela. Ani ja o nich nič neviem, princezná. Ale ako na ne ľadím, zdajú sa mi, aké si známe. Veď sú to výjavy z tvojho sna. Pozri, na prvom obraze je zajatý holúb. Na druhom ho vyslobodzuje holubička A na treťom... Pestúnka, veď my sme holúbka vždy odsudzovali a zatracovali ako neverníka a on zahynul, keď letel na pomoc svojej holubienke. Vidíš toho dravcákoho zviera v pazúroch? Chvála Allahovi, princezná, že sme spoznali osud toho, ktorý verne stál pri svojej družke, no už jej nemohol pomôcť. Zlorečila som na neho. a on bol verný až po svoju smrť. Vernosť je vzácná vec, princezná. Žena verne znáša všetky útrapy spolu so svojim mužom a muž stojí pri svojej žene, ak ju zastihne proti veň Ak žena miluje muža, on je jej najprvší pred všetkým tvorstvom a nik jej nie je drahší ako on. A ak muž miluje svoju ženu, je mu kráľovnou a nik na šírom svete mu nie je milší, Milenci láskou spoja svoje osudy a niec sily, čo by ich rozdvojila. Láska? A čo je to láska? Povedala si, že milenci láskou spoja svoje osudy. Láska, Princezna je cit. Mocný cit, ktorý dáva človeku krídla, ale aj silu obetovať sa pre milovaného. Nož, zošli nám, Allah, hojnosť milosti a navieky nás bav našej úzkosti. Kto je ten človek, pestonka? Pozri, práve vyšiel spoza besiedky. jak žil som krajšieho muža nevidela. To je ten kopec, princezná. Ten, čo sa ti v listoch vyzná z lásky. Pri Allahovi... Vary som odmietla takého krásavca. Aké by si vedela, aké má verné srdce? Ako som to len mohla urobiť? Ale on sa nevstal, princezná. Svojou láskou si aj osud naklonil. Tak mi búši srdce, že mi ide z hrude vyskočiť. A myslíš na to, princezná, že ty si z kráľovskej krvi? A on je obyčajný kúpec. Myslím na to, že ma rozochvieva ako večerný Vánok palmové listy. Nečakaj už... A zaveď ma k nemu. Rada to splní <tým> princezná. Vzác mi, pani. Táto krásavica je dcéra sultána Abdelkádira. Princezná Hayatan Nufus. Buď pozdravená, vznešená, princezná. Židlo, cudinec. Ďakujem osudu, že mi konečne dovolil zazrieť najkrajšiu hviezdu z oblohy. Staň a povedz mi, ako sa voláš cudinec. Som princ Ardašir z mesta Širázu. Vznešená princezná. Ty, pani, že si... Ty, že si princ! Odpusť, princezná, že som sa sem vkradol preoblečený oblečený zakupca. Ale pýtačov, ktorých poslal, môj otec si odmietla. To ty si namaloval môj sen? Ja, princezná. Ďakujem ti. Otvoril si mi oči. I srdce zároveň. Pri Allahovi, nešťastníci! Ak vás nikto zazrie, skončíme všetci zle. Rozlučte sa, rýchlo, kým je čas. Priveď mi ho, veľmi ho túžim znovu vidieť. Akože ti ho priviesť, princezná? Veď pri bráne paláca stoja ozbrojenci a všetky dvere strážia otroci. Ale ja ho musím vidieť. Tak ako hm. rozsúšená zem potrebuje dážď, tak ja potrebujem jeho objatie. Daj mi tri dni času a ja už vyhútam, ako ti ho priviesť. Buď trpezlivá. Trpezlivosť rodi sladké plody a unáhrenosť privádza do záhuby. Veď to, čo žiadaš, je nebezpečné. Ako by som mohla prísť do hlavy? Nie, to nechcem. A mi je svetkom. Ale ani ty dlho neváhaj. Nemôž mi pestúnka. Priveď Hayatán Nufus do záhrady. Zabudol si. Princezná len raz do roka vykročí z paláca. Keby sa znova objavila v záhrade, všetko by vyšlo na javo. A to by bola moja i tvoja smrť. Ale ja ju chcem vidieť. Musím vidieť somko svojho života. Oblič si tieto šaty. Tu sa mi nešťastnému vysmievaš. Veď je to rúcho preženú. Aj žiati zatemnili rozum. Nazda nechápeš, prečo som ti ho priniesla? Len v tomto preoblečení môžeš prejsť cez stráže. A totiž ešte musím primaľovať oči a zlatým práškom hýbsa posypať. Už konaj rýchlo. Prvne špadne sumrak, musíme prejsť cez bránu paláca. A, a princezda už na teba čakra. Oh, najvznešenejší po Allahovej. Osud chcel, aby tvoj nehodný sluha šiel po chodbách znešenej princeznej. A aby počul, čo sa ti teraz obáva povedať. Čo si počul, vezír, vrav? A možno je to len prelud, chvíľkové pometenie mysle. Veď ako by som mohol počuť mužskú reč? Čože si počul? Reč muža, môj vznešený vládza. si zošalel, vezír. Byť do princezniených komnát nevletí vtáča! Nie, že by tam vošiel muž! Pri Allahovi, pane, prince. Už ani slovo vezír, lebo ti sám vrazím dýku do srdca! Tak urob, ako myslíš, ah. môj vládca. Ale skôr, než zdvihneš ruku, presvedč sa, či som vravil pravdu a či len podľú lož. Beda ti vezír, ak si mačo len slovkom oklamal! Hej, stráže, kým sa nevrátim, nespúšťajte ho čo Korhajáta Nufús. Tu je tvoj otec. Utekaj, môj milý. Utekaj, a kam? Už nebudem čakať. Otváraj! Zachráň sa, prosím ťa. Kto je ten muž? A ako sa sem dostal? Všetko ti rozpoviem, môj kráľovský otec. Ty už nevypovieš jediného slova. Stráže, zavolajte kata. Takáto hamba, Vlastný mečom vás zoboch prepodnie. Ó, mocný sultán, zadrž svoj hnev a nezabíjaj si, céru je nevinná. Otče, nezabíjaj môjho milého. Je synom mocného kráľa, pána veľkej krajiny. No ak chceš vykúpať svoj meč v krvi, potom zabíj mňa. Nie ste hodný, aby ste zomreli kráľovskou rukou. Hej, kat, kdeže si? Som ti k službám, pane. Odvoď tohto naničhodníká klamára, čo se vydává za královského syna a zhodní mu hlavu. A to isté urob aj s mojou nehanebnou dcerou. Nečený vládca do našej krajiny vtrhlo cudzie vojsko a zaplnilo všetky vrchy a doliny. Vojsko? Ale prečo? Čo chsu? Vládca mesta Širázu si prišiel posyna. Pred rokom vraj ako kupec prišiel do našej krajiny. Nie je to azda... No je to hrozné, pani, ale je to tak. Ak sa mu vraj skriví, čo len vlások na hlave, nezostane z nášho mesta kameň na kameň. No čo čakáš? Hej, sluhovia, zavolajte mi kata! Oľal si ma, môj pane? Hravne šťastník, čo si urobil s tým mládencom? Oťal som mu hlavu, ako si rozkázal. ak je to pravda, pôjdeš za ním. Pýtam sa ťa znova, čo si s ním urobil? Pane, zľutuj sa, ešte žije. Ľuto mi bolo vyplniť tvoj rozkaz. Chvála Allahovi, staň a i mi ho priveť. S radosťou, môj pane! Že ty nie si kupec, mládenec? Nie, milostivý sultán. Som Ardašir, syn kráľa Širázu. A prečo si sa vydával za kupca? Pretože len tak som sa mohol dostať do blízkosti tvojej céry, ku ktorej som zahorel lásku. Obyšiel si zákony mojej krajiny. Ale i tak ti darujem život O tejto chvíle si opäť slobodný. Na čom je život, znešený vládca? Keď tá, ktorú tak ľúbim, čo skoro zahynie. Nie. Chcem zomrieť spolu s ňou. Nezomrieš, syn môj. A nezomrie ani moja dcera. Osud chcel, aby sa vaša láska naplnila. Teraz choď a privítaj si otca. Môj kráľovský otec jazda tu? Prišiel, aby ťa ochránil pred každým protivenstvom. Našťastie vševedúci Alach zadržal katovú ruku. Nech je jeho meno požehnané. Na druhý deň dal Ardašírov otec priniesť trúhlyce plné drahú a perál, ako dar pre Hajáta potom zavolali sudcov a svetkov a napísali svadobnú zmluvu medzi synom vládcu mesta Širázu a dcerou sultána Abdalkádira. I stal sa ten deň na dlhé časy pamätným. A všetci milujúci sa v ten deň potešili a všetci závislíjúci sa rozhenevali. A Ardašír a hajá Tanufús, žili si šťastne dlhé roky v láske a porozumení. Kým po nich neprišla smrť, čo rozkoše žitia ukončieva a poslednú slohu každej piesne spieva. Počúvali ste arabskú rozprávku o Ardašírovi a krásnej hajáta Nufús v prerozprávaní Hanniferkovej a rozhlasovom spracovaní Ondreja Sliackého.